Ну, можна рукопість продать? Пальзак? Чеху?» Бермут розкурив сигару і випустив кільце диму. Кільце повисло над його лисою головою сизим німбом. За ресторанним столиком він благоденствував. «Але ж наші ідеї!» – кволо боронився Ярослав. Йому хотілося добряче випити, але вже на бенкеті. «Дозволить собі!» Зніме на пруху дня, впродовж якого він себе з'їдає. Стоп. Далі я вам забороняю говорити, дорогий Ярославе. Ви що думаєте? Що я обминаю наші ідеї? Чуєш, Іван Івановичу? Він думає, що ми з тобою недооцінюємо наші ідеї. Ви такого не казали, ми такого не чули. Так ось, ідеї наші були і будуть на передньому плані. Але ідеї ми подаємо глядачеві в доступній і веселій формі. А доступна форма – це легка форма. Не розраховуйте, дорогий Ярославе, на філософів і соціологів. Їх – одиниці. Вони нам касовий збір не забезпечить. А ідеї я чую за версту. Я – старий вовк, де стосується ідеї. І ось я вам прогнозую, проаналізувавши останні високі рішення. Скоро всі ми повернемося передом до села. Я перечуваю високу хвилю, і нам з вами треба першими на неї вискочити. Тоді ця хвиля понесе нас до мрієного берега. Назустріч преміям, прем'ям, орденам, гонорарам. Тільки встигнути на неї вискочити. Генії! Літературні і театральні, вони не мобільні. Вони довго думатимуть, вивчатимуть, творитимуть. А ось-ось настане хвилина, коли про село тільки дай, бо, як каже російський народ, «Хороша ложка к обєду», бо кампанія. І ось на високій хвилі ще нікого-нікого, лише ми з вами, перші, єдині. Сциніч нелегке за формою, Виключно позитивне дійство на тлі сучасного села. Сучасний сільський водовіль. З переодяганнями, З легким адюльтерчиком. І з піснями і танцями. Музика є, признаюся. Іван Іванович знає. Музика – це моє давнє хобі. Обов'язково, щоб п'єса закінчувалась весіллям. Ми підведемо під графу нові сільські обряди. Від нас вимагають. Поцілунок у діафраму. Хай глумляться далекі від життя критики, А масовий глядаць це любить. Не вкидайтеся в громадські болячки. Залиште їх літературним ідеалістам, Які ще живуть ілюзіями, Що з допомогою авторучки Поліпшать цей грішний І невиправний світ земний. П'єса повинна бути у мене на столі Через три місяці. Час не жде. Ми мусимо випередити успіх. Ось бланки договору вам, Ярославе. Залишається тільки поставити свій підпис. І на початку наступного року показуємо виставу. Її у нас з руками відхоплять на всіх рівнях. Якщо ви, звичайно, напишете в своєму житті радісному ключі, а не поженетеся за столичними модами. Не витягнете, пробачте, онучі на сцену. Тут перспектива. Ніби печатку поставив Бермут. Згоджуйтеся, Ярославе Дмитровичу, і не думайте. Я забезпечу рекламу на столичному рівні. Ще не всі забули добро, яке свого часу робив для них Іван Іванович Бермут. Справді, не вдавайтеся дуже в життєві реалії, в безкрилий реалізм. Тут потрібен політ фантазії, ваше вміння писати романтично і скрометно, і мислити масштабно. Хоч одну осінь, коли йому найкраще пишеться, Не поспішати, не гнати рядків, Не прикручувати себе гайкою до стільця, Терехівський вислів, Не гвалтувати душу і розум, Замовлення театру. Йому вже не двадцять, і навіть не тридцять, Щоб відкладати на майбутнє те, Що він мріяв написати. Те справжнє, єдине, що тільки він може написати, Уже пів життя відкладає,